М'ясо найкраще тим часом спекли, і з рожен познімали, кожному пайку дали, і почалась у них учта розкішна. Потім, коли уже голод і спрагу вони вдовольнили, Нестор, їздець староденний, з таким до них словом звернувся. Саме тепер нам найкраще гостей розпитати і дізнатись, хто вони, після того, як в їді вже втіхи зазнали. Хто ви, чужинці, відкіль шляхом ви пливете вологим, У справі якій, чи так, навманя ви блукаєте морем, наче розбійники ті, що гасають по водних просторах, важачи власним життям і біду несучи іноземцям? відповідь мовити сміло почав телемахтя мовитий. В груди сама Боафіна відваги йому доложила. Щоб розпитати старого, він міг про відсутнього батька, щоб між людей і для себе міг доброї слави набути. Нестаре, сину Нелею, велика Ахеїв пошано. Звідки ми, нас ти питаєш? Тож зараз тобі відповім я. Ми прибули із Ітаки, з-під схилів нейону лісистих. Теж про що маю сказати, не громадська то річ, особиста. Їхав сюди про свого я батька Вістей розпитати, про Одіссея в біді витривалого. Він бо з тобою трою колись воював і зовсім спустошив те місто. А що до інших усіх, що з троянцями бились, то добре знаємо ми, де й хто з них загинув печальною смертю. Тільки загибель його невідомою робить Кроніон». Ясно, ніхто ще не міг розказати нам, де він загинув. На суходолі упав переможений десь ворогами, чи у безодні морській потонув він між хвиль амфітріти. Отже, тепер до твоїх припадаю колін, чи не зволиш розповісти про печальну загибель його, чи на власні очі ти бачив її, чи може,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 в краї троянським, де стільки ахеї вигоря зазнали, все це сьогодні згадай і щиро скажи мені правду. Відповідь Нестор їздець староденний промовив до нього: Друже мій, ти нагадав про напасті мені, що їх стільки вкраї тому Ахеїв, сини нездоланні зазнали, в час, коли гнались по морю, туманному із кораблями, в мандрах за здобичю скрізь, куди вів нас Ахіл за собою. Чи коли місто велике прямо вождя переможно ми воювали, і з нас бо найкращі в той час полягли там, там Еан твойовничий. Лежить поліг і Ахіл там, Там і Патрокл, Лише до безсмертних подібний порадник. Там же і любий мій син, Антілох безстрашний і дужий, Неперевершений в гонах швидких І в боях неутомний. Крім того, ми ще немало там Іншого лиха зазнали. Хто бо із смертних людей здолав би те все розказати. Навіть якби років п'ять або шість ти у нас залишався, щоб розпитать, скільки лих богосвітлі зазнали Ахеї, втомлений цим, ти б раніше до рідного краю вернувся. Років аж дев'ять загибель ми їм готували, вживавши хитрощів різних аж поки їх дав довершити кроніон. Розумом ще бо ніхто з Одісеєм не міг богосвітлим там порівнятись ніколи. Усіх перевищував завжди в хитростях різних твій батько. Якщо таки справді ти рідний син його, з подивом щирим я нині дивлюся на тебе, Тож і в розмові настільки ти схожий на нього, що навіть важко повірить, щоб міг щось подібне юнак говорити.